Eta Bernadette, ipar euskaliriko louraldeko lektibitatea gobernoak estuela eginaie. Parilis, lebranchu franziako décentralizazio ministroak argiki errando lege bilzarian, haute txiak parlamentari socialistak isxilik daude aeronotika eta espazio saileko aktivitateak baijonako teknozite ere moan bilduak atzoren estrena egindute, diada hamasei enpresa badira plantatuak eta beste batzu ere ditekoak. Baionaren zategun handia besten abiatzearekin, bainan ofiziala ofizialaitzin animazioak izanen dira egun jantzear, eta bestalde Fredo Taylori, baionako San Andres Trinketa txiki duenak, kondatuko dauku ere nola ikusi dituen bestak aldatzen. Eta aroa, berotuko du gau jere besten idekitzeko? Joanden gauan egin lan horiek goizuntan dezagertuko dira, eta gero, bai, berotuko du iguzkia gusi harratxalde juntan, ogoita zorsi gadoko temperaturak aipatzen dira goren entzart, biagere gishabireko aroa bat ere lan horiek gabe, kanbiamenako zirale harratxaldeko liteizke azkenian, ortsiale eta ibiagoitzeko ere lanu eta ortsantzak ere haipatuak, Etsauski Marilize Lebranchu, franziako dézentralizazio ministroak, joan den hostiralian izandako hitzek, ipareuskaleriko luraldelkarguaren proieto abasterto dute, ipareuskaleria, dézentralizazio legetik campog litzeak, tokiko autetxien haserea eragindu, parlamentari sozialisten ishiltasunarekin batean eki il n'y aura pas de, de collectivité à statut particulier pour le pays basque <inaudible> Joanduen ostiralean egin adirazpen hau frantziako lege biltzajean. Deputatuei, frederik espainak sinatari sozialistak aurkezu zuen emendakinaren bat aurkezu zien. Ipar Euskalegiaren zako polo bat sortzea proposatuz. Egitura behi hau orain harteko PI egituraren jarraiko jortasuna bezala presentatu zuen Marilis Lubranchuk. Legi biltzajean ziren deputatua komentzitzeko, polo behi hau ez zela lujaldelkargo bat egin zuen, eta jahaian, ipar euskalehiak ez zuela lujaldelkargurik izanen. Jantziako desentralizazio ministroaren azalpenak ez ziren oso ahiak izan, eta ez zituen, legi biltzajean biloak ziren deputatua komentzitu. <tusk> Hemendakina, hau batez gaitzetsizuen frantziako legibiltzakak, aldeko bozkarek trufa hirriekin oartuz. Maz Brisson departamentoko uienpeko arduradunak gogor gaitzetsizdu frantziak gobernuaren jajera. Mor... Frantziako gobernuak ez ezko boru bila a... emanduela salatu du beste proposamen politikurik egingabe. Parlamentari sozialistak ez ziete gure telefono daie Beniat expozito urruñar laborariak arrazoinukandu atzo ASF otobideen sozietatearen kontrako hauzian. Otobidearen largatzeko jiru mila lur hartuak zaskoten baimenik gabe eta laborariak ikusi zituen tresnak bere funsetan xaxen eta ordeon ASF zuen hauzitan atzo judek kondenatu dute otobideen sozietatea obren usterat, beniat expozito laborariaren lurra lehen Bezala ezartzerat, eranai beitu kendulura gibelera tekaji behar dutela pencea behizerein eta zerradurak egin eta hori hogo egun Beranta Berantabalima dute ASFek 1000 euro egunka ordeindu beharko dute. Hauzia ustailaren behatzean iragantzen eta erabakia beraz atzo ginda, laborariunek jada zortziektara lugu utzi behar izan zituen ASFek -er, aldi juntan balia bide publiko agazoinez aeronautika, espazioa, defensza eta komposatu ahloko hamost enpresa bilduko dituen gunea eraikitzen ari dira baionako teknosite ere moan. Lehen ahia aizahidute atzo ofizialki, horotarat hiruetan bat lanpostu posto ekarri behar lituzke horrek emendik bimila mo bosterat, jadanik hamassei enpresa gun, dira gune oktan, teknosite gune harekin, hiru teknologia gune dira beresituak akba hirigunéan bidarteko isarbelen numeriko chaila angeluko lande de juzangunéan eko eraikuntza eta beraz bayonako technosite hortan aéronautika emmanuel alzuri akba hiriguneko presidentarekin xeeta chunak 3 sites technopolitaires aujourd'hui sur de l'agglomération alors le premier historique uh, Ilu teknologia gune herri elkargoaren eremuan horietarik lehena eta bidarteko auzapez bezala content nais aipatzeaz bidarteko izarbel gunea industria numerikoan nan aditua mais <posant> nous sommes ici à technocité technocité Teknozite, gune hau, iriguneko autetxiek, guneunek ezagutu duen egoera ekonomiko zailaren ondotik garatu nahi duguna, eta azkenik, angeluko land de juzan gunea, etxe bizitza eta eraikuntza iraunkorrean bere zituak. Gune inkubatzaile hori bultzatzea irigunearen proiektuetan da, industria sare bat ezartzeko unibertsitatearen eskura. Abenir la aglomeración, anzik la misan industriel e la construcción dueneua, grand labo pour le compte de l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Technosite gounéaren garapen proyétoire laumilioun eurokoada. GMG-ak edo munduko gazteriaren egunak hasi ziren atzo Brasilen, miliun bat presuna seurik elkartu beharrak dira, aste batez baionako diozesatik jiru eta nogoi bat gazte joanak dira. Jendea frango bazen kariketan atzo aita seinduaren ikustera dinak beste batzu ere manifestatzen ari, naiz eta ilabete bat daramaten manifestatzen Brasilen, atzokuan GMG-ak eragin dako gastua, berroita hamach milion dolarrekoa zuten salatzen anonymous taldeak zuen antolatua ere presioa azkarra izan zen aita senduak aldetik ez du geriza bedezidik galdegin go Bajonako bistat Bayonako hiria beraz kaldan goiti Bayonako pesta karatsuntan amahonetan hasiko dira herriko etseko balkoinetik gakoen botatzearekin bestalierer shumai muruak du bertsubat botako eta bestak ideki haitzin ofizialki animazioiniak badira egunean zehar goizuntan behatziak eta ditan miahitzetik abiatuko da lefule dufest Eztai lasterkaria, lasterkaldia, laumilako bat lasterkari gurikatzen dira hor eta goizuntan izanen da ere biper moleta lehiaketa. Eta Baionako pestak kari, baiun eser Diego Hitza, nola bizidituzten pesta horiek, eta Fredo Taylorik, San Andreas Trinketa, hamazazpi urtez atxikidu, baiunako pestak lanean pasaditu bedaz lusaz, hogoita hamar urtez, bestak ainitz aldatu direla bere ustez, eta guai jendeak errespetu gehiago duela ereiten dauku. Ez da uzabera, guai badabeste ertekomaneran errespetu bat hartu duguna baiunako eta pestek. Eta horik, gara handu tale, hannitz asoziatzenek ezagir dute bizi molde bat baiunako pestetan. Erra nahi behitu, goizetik, jani esuritan plantatu dira, eta egunaz plant, haniz hartzen dute plasek, badira, eta hannitz manifestoak, onak, biziki, Badakit eta hor konponta hori talde horik eta ardukari eta Aneas, asko besteak berdin hona dira, egin dute hanitz eta baiunako bestetako animazioan dako. Hortako mentalitateak hanitz dira. Eta Euskal, ihatiak ere pesta horietaz, horien lekuko biak eta hor ziralean, itzalean emankizuna zuzenean baiunako bestetak goizeko jameko honetan. Eta pilotan Baionako moderne Trinquetean Masters eta lehen finalerdia ardia Gaucho da sortzion taiko goiti, la Retia eta Ducassot etverri eta Harismendiren contra. Eta ez tira denak bai honan izanen, gaur maulen izanen da gaueko merkatua, sasoineko lehena, Aratxaldeko boston eta ik goiti merkatori, lekukoiko izpenekin eta eskulan txaltzeekin, animazioniak ere, siberoko kantariak eta siberoko zuardiako jantzariak ere izanen dira Aratxaldeko sehiak eta erditan. Eta jendaian gitaralde deitu jai proposatua da E-Republika Plaza dan gauxe soziak eternitateko goiti eta hor izanen dira musikaldi Desperdianak